Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'ad fa'inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal haditha di Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuhah fa'inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin zalalah Wa kulla zalalatin finnar Thumma amma ba'ad Iywal ikhatu fillah Ma'ashir al muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an Alhamdulillah Dengan izin Allah Ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia ini Kita melanjutkan insyaAllah Ta'ala Pembahasan kita dari kitab Al-Aqidatul Islamiyah Minal Kitabi wa Sunnatis Sahihah yaitu Akidah Islamiyah Dari Al-Quran dan Sunnah yang Sahihah Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Ma'asyiral <coughs> ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita sampai kepada fasal nafyu syirki billah, yaitu menafikan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala atau meniadakan Kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita Menjelaskan Fasal anwa'u syirkil akbar Jenis-jenis syirik besar Maka Setelah itu beliau Menekankan Kepada fasal Nafsu syirki billah yaitu Bagaimana kita menghilangkan kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Maka berkata, penanya Kaifa Nunfi asyirka billah Bagaimana kita menghilangkan kesyirikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Maka dijawab oleh beliau, rahimahullah Yang pertama adalah La yatimmu nafyu syirki billahi Tidak akan sempurna untuk menghilangkan kesyirikan terhadap Allah Ta'ala kecuali dengan menghilangkan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama adalah asyirku fiy'alir Rabb, yaitu menghilangkan atau meninggalkan kesyirikan di dalam Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yaitu kesyirikan di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti al-i'tiqad bi annahu naka atqaban yudabbirul kaun seperti meyakini bahwa di sana ada kekuatan-kekuatan yang bisa Mengatur Dan mengawasi alam semesta ini Maka Ini adalah kesyirikan di dalam Af'al Allah Jalla wa'ala Dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala Yang Satu-satunya yang mengatur Segala urusan alam semesta ini Tidak ada yang lain. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang meyakini ada selain Allah. Yang bisa mengatur dan mengawasi Al-Qaun. Maka berarti dia telah memperserikatkan Allah dalam perbuatan Allah ta'ala. Karena yang berhak untuk mengatur alam semesta ini. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah beritakan. Di dalam Al-Quranul Karim, terkait dengan ayat yang berulang-ulang kita bacakan dari Surah Yunus pada ayat ke-31, ketika Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada Nabi-Nya, Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qul mayyruzukum mina samai wal ar, ammayamliku samawalabasar." Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa mayyudabbirul amr fa sayaquluna Allah fa qul a fala tattakun katakan wahai Muhammad yakni kepada musyrikin kepada kufar <tuh> siapakah yang memberi rezeki dari langit dan dari bumi Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan Siapakah yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan kematian dari kehidupan Wa mayyudabbirul amr dan siapakah yang mengatur dan mengawasi segala urusan Fa sayqulunallahu maka orang-orang musyrikun mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala na'am akan tetapi Allah ta'ala mengatakan kepada musyrikun apalah tattaqun tidakkah kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena musyrikun mereka beriman dengan tawhid rububiyyah di dalam tindakan-tindakan Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak melakukan tindakan, segala tindakan. Baik yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta dan mengawasinya. Itu diyakini oleh orang-orang musyrikin kuffar bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang melakukannya. Dalam arti musyrikin beriman dengan Tauhid rububiyah. Akan tetapi mereka Mengingkari Tauhid Uluhiyah atau Ubudiyah. Sehingga Allah Ta'ala Tidaklah menjadikan Musyrikun, kafirun Dengan keimanannya terhadap Tauhid rububiyah. Kemudian mereka menjadi Muslim. ya, Tetap mereka Dalam kekufuran. Karena Mereka mengingkari Tauhid uluhiyah yaitu memurnikan segala bentuk ibadah itu hanya kepada Allah beribadah langsung kepada Allah tidak melalui perantara-perantara adapun musyrikun mereka beribadah melalui perantara-perantara sehingga mereka mensyirikan Allah subhanahu Allah ta'ala di dalam tauhid uluhiyah atau tauhid ubudiyah yang merupakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah Sehingga ketika mereka diperintah untuk mengucapkan la ilaha illallah, kulu ku la ilaha illallah, mereka enggan. Ya, istah, baru bersifat sombong dan tidak mau mengucapkannya, karena mereka sangat faham ya, makna konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Artinya mereka harus meninggalkan segala bentuk-bentuk cara-cara peribadatan yang syirik yang mereka lakukan dalam syirik uluhiyah atau ubudiyah. Adapun tohid rububiyah, mereka beriman. Bahawa Allah yang berhak mengatur segala urusan. <tuh> nah, ini yang pertama para kalafikum, sehingga orang-orang yang berbuat syirik dalam rububiyah Allah Ta'ala, ini ya lebih buruk daripada orang-orang musyrikin kafirin terdahulu. Ya, karena musyrikin kafir terdahulu Dalam tohid rububiyah Mereka masih beriman Nah, tetapi mereka Ingkar dalam tohid uluhiyah atau Ubudiyah Demikian para Kalafikum Dan ini ya, Kesyirikan yang Dilakukan oleh Jarang ya, terjadi Dari Orang-orang yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan pencipta semesta alam ya, mereka kebanyakan beriman dengan tauhid rububiyah ini. Nah. Oleh karena itu dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu mengkhususkan pada dakwah tauhid Ubudiyah atau uluhiyah Ya Kepada musyrikin Dan kufar terdahulu Nah kemudian Yang kedua barakalafikum Yang harus dihilangkan Yang harus Ditinggalkan Di dalam upaya untuk menjauhi atau menghilangkan Kesirikan terhadap Allah Ta'ala adalah Asyirku As fil ibadah, kesirikan dalam beribadah ini yang dimaksud dengan kesirikan dalam tauhid uluhiyah atau tauhid al ubudiyah. Maka ini merupakan inti daripada dakwah para nabi dan rasul, yaitu fokus pada tauhid uluhiyah dan ubudiyah yang merupakan kandungan dari kalimat la ilaha illallah. <tuh> nah. Oleh kerana itu, ketika kita beriman dengan tawhid uluhiyah atau ubudiyah, maka pasti secara spontanitas kita telah beriman dengan tawhid rububiyah. Nah, itu yang diistilahkan dengan al-iman bi bitauhidil uluhiyah atau ubudiyah yataldomman tawhid al-rububiyah. Telah mengandung tawhid rububiyah. Dan belum tentu ketika beriman dengan tawhid rububiyah, seseorang Mentoh, berarti mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Itu belum tentu. Akan tetapi wajib. Ya, orang yang beriman dengan tauhid al-ububiyah. Seperti musyrikin. Kufar terdahulu. Maka. Yastalzimu tauhid al-ububiyah. Wajib dan mengharuskan dia untuk mentauhidkan Allah dalam al-ububiyah. Nah. Sehingga. Barakallahu fikum. Mentauhidkan Allah dalam ubudiyah. Sudah pasti. Mengandung tawhid rubuh-rububiyah Tidak mungkin kita beribadah hanya kepada Allah Langsung tidak melalui perantara-perantara Tidak kuburan Tidak para nabi Tidak para jin Tidak tukang sihir Tidak melalui pohon-pohon yang dikeramatkan dan sebagainya Langsung kepada Allah Lalu bersamaan dengan itu dia tidak beriman Kalau Allah yang mengatur alam semesta Kalau Allah yang menciptakan Kalau Allah yang menghidupkan Kalau Allah yang memberi rezeki Itu tidak mungkin Barakalafikum maka uh, tauhidul uhiyah ini adalah inti daripada dakwah para nabi dan rasul. Naam. Ya, bahkan seluruh Al-Qur'an ya, mengandung tauhid al-ubudiyah ini. Ya. Yang dengan sebabnya seluruh manusia dan jin dicipta oleh Allah karena tauhidul ibadah ini. Ya, yang dengannya diutus para nabi dan rasul diturunkan kitab dari langit diciptakan surga dan neraka karena tauhid al-ubudiyah ini karena tauhid al-ubudiyah atau al-uluhiyah ini fikum. <coughs> sehingga uh, betapa banyak dan berapa banyak ya orang-orang yang terjatuh dalam kesyirikan yaitu kesyirikan fil ibadah. Bukan syirik dalam rububiyah ya, tetapi syirik dalam hal al-ubudiyah. Itu yang banyak barakallahu fikum. Naam. Berbeda dengan kaum ateis, maka itu di luar dari pembahasan. Orang yang tidak beriman adanya Tuhan, ya, mengingkari adanya pencipta. Maka mereka ateis. Ya, tentu dia tidak beriman dalam Ibadah dalam tohid ubudiyah. Rububiyah dalam asmawah sifat. Karena asalnya dia tidak beriman dengan adanya pencipta. Naam. Demikian barakallahu fikum. <tuh> Dan segala bentuk kesyirikan ini. ya, Kebanyakan dalam syirik fil ibadah. Ya, yang Allah sebutkan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Ya, termasuk kecirikannya al-Yahudi wal-Nasara. Ya. Dan khususnya kaum Nasara yang beribadah kepada Nabi Isa alaihi Ya. Yang diyakini bahwa Nabi Isa adalah titisan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka kafir dengan itu sebagaimana yang Allah firmankan di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Seperti dalam surah nisa misalnya ya Allah taala berfirman laqad kafara alladziina qalu innallaha salihus salata benar-benar sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah 3 di antara 1 di antara yang ketiga dari Tiga ya maka ini keyakinan kaum Nasar <coughs> karena itu dalam ayat yang lainnya Allah taala berfirman Laka dar kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu maryam ya wa qala al ya bani isra'il u'budullaha rabbii wa rabbakum innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihil jannah wa ma'wa hunnar wa ma la min nashiir Naam benar-benar sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah Taala adalah Masih ibnu Maryam yang ini Nabi Isa. Ya, kemudian Nabi Isa mengatakan, wahai bani Israel, murnikanlah ibadah hanya kepada Allah. Beribadalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Robku dan rob kalian. Ya, robku dan rob kalian. Maka setelah kalian ya beriman bahwa Allah itu rob kita semua. Maka murnikanlah ibadah itu hanya kepadanya. Yang ini jangan meyakini perantara-perantara ya, untuk beribadah kepada Allah. Seperti meyakini Nabi Isa sebagai putusan Allah atau sebagai titisan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, Karena Allah tidak akan mungkin bisa mengampuni dosa hamba melalui melainkan melalui sebuah titisan atau suatu titisan yang Allah turunkan di bumi ini, barulah dosa-dosa manusia bisa tertebus dengan itu ini keyakinan syirik ya, sehingga mereka meyakini Nabi Isa lah sebagai titisan Allah yang menjadi sebab dosa-dosa manusia ini bisa ditebus tanpa itu tidak akan mungkin nah, maka Nabi Isa mengatakan <coughs> ya Bani Israel u'budullah Rabbi wa rabbakum Murnikanlah ibadah itu hanya kepada Allah Rabb, Rabbku dan Rabb kalian Innahu man yushirib billah Fakada haram Allah Alihil jannah Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah Maka haram baginya surga, Yakni kekal dalam api neraka Dan tidak akan ada seorang penolong pun Atasnya Nah mulhasil barakallahu fikum uh, Inti Daripada dakwah para nabi dan rasul Adalah mentauhidkan Allah dalam uluhiyah ubudiyah ini. Ya. Mulai dari rasul yang pertama Nuh alaihissalam, sampai rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk di dalamnya adalah Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Yang diutus kepada Bani Israel, Al Yahud yaitu kaumnya Nabi Musa dan An-Nasara adalah kaum Nabi Isa alaihi mushallatu wassalam wa atamma taslim. Nah, Demikian ikhwan fil din ma'asyarul muslimin rahimani wa Allah taala jami'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh di sini yaitu firman Allah di dalam surah Al-Jin pada ayat ke-20, "Qul inna ma'ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahadan." Katakanlah hanyalah aku berdakwah kepada menyeru kepada Rabbku dan aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Naam, ini di dalam surah Al-Jin. Ya Allah Taala memerintahkan kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan ya, kepada kaum kafirin baik dari kalangan manusia ataupun dari kalangan jin bahwasanya Rasulullah hanyalah berdakwah menyeru kepada Allah Taala Naam, yakni beribadah hanya kepada Allah taala dan tidak memperserikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi, ad'u di sini bermana a'budu, ya. Bermana ibadah. Aku berdoa hanya kepada Rabbku, yakni aku beribadah hanya kepadanya jalla wa'ala. Naam. Oleh karena itu Nabi kita s.a.w. mengatakan, doa huwal ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Naam lekarna itu banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Qur'an doa ini ya bermakna ibadah untuk Allah perintahkan dimurnikan hanya kepadanya nya jalla wa Naam. Ya, uda uni astaji balakun. Berdoalah kepadaku aku kabulkan langsung. yakni berdoa langsung kepada Allah, beribadah langsung kepada Allah. Allah tidak mengatakan berdoalah melalui perantara-perantara, baik malaikat atau para para nabi atau orang-orang soleh tidak pernah Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Tidak pernah pula dipraktekan oleh para nabi dan rasul dan para sahabat-sahabatnya untuk berdoa melalui perantara-perantara baik kuburan atau uh, para malaikat, para nabi dan perantara-perantara yang lainnya. Tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam hadis-hadis, Tidak pula diamalkan oleh para salaf. Ya, Berbeda dengan orang-orang sekarang yang banyak menyeru untuk berdoa melalui kuburan-kuburan para wali ya, mengkultuskan para tokoh-tokoh yang dianggap sebagai aulia Allah, wali-wali Allah taala. Naam. Demikian. Aywall ikhwarihimi wa rahimakumullah taala jami'an. Kemudian yang ketiga, asyirku fi sifatillah yaitu meninggalkan kesyirikan di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni syirik dalam asma' wa sifat. Meninggalkan kesyirikan di dalam nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang yang <coughs> uh, apa namanya menyerupakan Allah dengan makhluknya ya, yang disebut dengan ilmu syabbih. ya, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, maka ini syirik di dalam sifat Allah ya seperti misalnya ketika Allah ditetapkan memiliki sifat tangan, sifat wajah, ya, sifat yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan sifat dzatiyah. Ya. Maka mereka mengatakan berarti tangan Allah sama dengan tangannya makhluk atau wajah Allah sama dengan wajahnya makhluk. Maka semua ini adalah kesyirikan. Terhadap Allah Ta'ala di dalam sifat-sifatnya Terus bagaimana Tindakan dan sikap kita Maka kita beriman dengan sifat-sifat tersebut Bahwasannya Sifat itu Sempurna bagi Allah Ta'ala Dan tidak menyerupai Sesuatu pun dari makhluknya Dan hakikat dari sifat Allah Hanya Allah yang mengetahuinya Tetapi kita wajib beriman Dan menetapkan Maknanya sesuai dengan Bahasa Arab. Yang Allah berbicara dengannya Dan juga nabinya berbicara dengan Lugatul Arab Dengan bahasa Arab Maka kita menetapkan makna wajah Sebagaimana dalam bahasa Arab Kita menetapkan makna tangan Sebagaimana dalam bahasa Arab Naam, Dan kita tidak memalingkan kepada makna yang lain Seperti wajah itu maksudnya kemuliaan Atau tangan maksudnya kekuasaan Sehingga kita tidak beriman dengan zat Allah Taala, yaitu sifat wajah dan kita tidak beriman dengan zat tangan Allah, dengan zat Allah, yaitu sifat tangan Allah, karena kita memalingkan maknanya kepada makna kekuasaan dan kemuliaan. Maka ini syirik barkerafikum di dalam sifat Allah, sehingga <coughs> dalam permasalahan ini banyak kelompok-kelompok ya, uh, yang dijelaskan para ulama yang terjadi. Ya, di alam ini, di kehidupan kita ini, Munculnya kelompok-kelompok yang menyimpang dari Nama-nama uh, Allah dan sifat-sifat Allah. Seperti kelompok musyabbiha Yang menyerupakan Allah dengan makhluknya Kelompok al-jahmiyyah Jahmiyyah yang disandarkan kepada seorang tokoh Jaham bin Sofwan Yang dia adalah mengingkari, menghapus Nama-nama dan sifat-sifat Allah Sehingga mereka ini seperti 23 ya. orang yang tidak beriman dengan adanya Allah karena mereka menghapus nama dan sifat-sifat Allah maka syekhul Islam mengatakan kepada mereka kalau penyembah-penyembah berhala abadatul authan ya'buduna authanan menyembah berhala-berhalanya karena mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu titisan Tuhan Allah sehingga mereka beribadah kepadanya adapun mereka ini Jahmiyah ya'buduna adaman mereka beribadah dengan sesuatu yang tidak ada. Tidak ada wujudnya. Karena mereka tidak beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seakan-akan mereka itu sama dengan ateis yang tidak beriman adanya sang pencipta. 6. Nah, kemudian mu'attilah, Ada ahlu ta'til kelompok ah, mu'abtillah ini yang melakukan ta'til juga sama. ya Mirip dengan jahmiah yang awalnya dia menyerupakan Allah kemudian setelah itu dia menghapus nama dan sifat Allah karena takut menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ketika ditetapkan Allah punya sifat tangan wajah, ya, sifat betis, itu di dalam Al-Quran dan juga di dalam Hadis. Barakallahu fikum. Enam, <tuh> dalam Al-Quran, يَوْمَ يُقْشَفُ عَنْ سَاقِيمُ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودُ Pada hari Allah menyingkap betisnya, dan mereka diseru untuk bersujud kepada Allah. Ya, mereka tidak mampu orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak pernah salat. Karena punggungnya dicetak lurus oleh Allah sehingga tidak bisa bengkok. Ketika Allah memerintah mereka untuk bersujud di يوم القيامه. Mereka tidak mampu bersujud. Yaumayukshafu ansak wa yuda'una ila as-sujud fala yastati'un. Mereka tidak mampu kata Allah Subhanahu wa taala. Naam, wal Allah menetapkan pada dirinya bahwa Allah memiliki sifat betis, tangan, wajah, memiliki uh, telapak kaki, al-qadam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang sahih barakallahu fikum ee uh, al-al kursi adalah maudi'u qadamain. Kursi adalah tempat Uh, telapakatia Allah Subhanahu wa taala. Yakni kursi yang terdapat dalam ayat kursi, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, yang kursinya Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi. Yang Rasulullah memisalkan dalam hadis yang sahih pula seperti kaitannya atau perbandingannya langit dan bumi, maka kursi adalah seperti padang tandus yang luas dan Uh, langit dan bumi adalah seperti lempengan besi bundar yang kecil yang dibuang di tengah padang tandus itu, maka itulah perumpamannya langit dan bumi adapun kursi Allah seperti padang tandus yang luas nah, kemudian Rasulullah juga memisalkan antara kursi Allah dengan ars besarnya ars antara kursi dengan ars seperti besarnya antara langit dan bumi dengan kursi maka ars Allah adalah makhluk yang terbesar. Yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling besar dan makhluk yang tertinggi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dari segala galanya. Dan maha besar dari segala galanya. Sehingga kita tidak mampu untuk uh, mengukur dengan akal kita. Ya, terkait dengan Allah ta'ala. Tetapi kita hanya istislam. Berserah diri dan beriman. Istislam wal iman berserah diri dan beriman menetapkan apa yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan kita serahkan hakikatnya kepada Allah terkait dengan sifat-sifatnya sifat, -sifat, sifat yang sempurna barakallofikum naam, walhasil di dalam kesirikan terhadap sifat Allah ini banyak kelompok-kelompok yang terjatuh di dalamnya naam, kerana mereka mengkias Allah Ta'ala dengan ukuran makhluk dengan ukuran makhluk naam Maka itu tidak mungkin Barakalafikum Kita mengukur uh, Langit bumi ini saja Semua kita tidak mampu Apalagi mengukur langit Apalagi mengukur kursi Allah Apalagi mengukur arsy Allah Ta'ala Apalagi Mau mengukur Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu tidak mungkin Barakalafikum Naam Malaikat Jibril Alayhi Salam Sendiri tidak mampu ya Kemampuannya terbatas beliau tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk menembus Sidratul Muntaha yang Allah beri kemampuan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ketika menembus tujuh langit di atas langit ketujuh ada air yang tebalnya seperti jarak antara bumi dengan langit pertama kemudian di atas air seterusnya ada Baitul Ma'mur tempatnya para malaikat beribadah dan di Baitul Ma'mur ada uh, Sidratul Muntaha kemudian ada surga Al-Firdaus yang merupakan uh, atapnya daripada arsy Allah subhanahu wa ta'ala walhasil para itu semua tidak mungkin kita capai dengan akal kita sehingga Jibril pun makhluk yang Malaikat yang terbesar Yang memiliki 600 sayap Menutupi ufuk timur dan barat Ya Itu kemampuannya terbatas Bagaimana dengan manusia Maka kita beriman kepada Allah Dan beristislam Beriman dengan tohid rububiyah Beriman dengan tohid uluhiyah Ubudiyah Beriman dengan tohid nasmah wa sifat Dan kita tidak mempersyarikatkan Allah Pada seluruhnya Nah Kemudian juga beliau menjelaskan bahwasannya Diantara bentuk yang wajib Untuk kita hilangkan Dari kesyirikan terhadap Allah Ta'ala Adalah mengambil Perantara dalam Beribadah, wasitah Ya, karena beribadah itu Langsung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan ini juga merupakan konsekuensi Daripada Tauhid Uluhiyah Atau Tauhid Ubudiyah Naam Jadi ini wajib untuk diketahui oleh kaum muslimin yang masih memiliki keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari uh, tauhid yang benar seperti keyakinan mengkultuskan individu-individu atau meyakini adanya roh-roh ya budaya roh-roh uh, tertentu ya lalu kemudian mereka beribadah melalui roh-roh itu yang mereka yakini bahwa itu juga adalah utusan-utusan uh, Allah Subhanahu Wa Taala, titisan-titisan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keyakinan ini persis dengan keyakinan kaum Nasrani, ya, tidak ada bedanya. Yang Allah Taala fonis dengan kekufuran dan kesirikan di dalam ayat-ayat Al Quran. Sekali lagi, tidak ada bedanya. Nam, makanya uh, kesirikan jahiliyah terdahulu, ya, sebagaimana para pertanyaan Selanjutnya Itu apakah masih ada Di zaman kita sekarang? Maka dijawab oleh beliau Naam, masih ada di zaman kita sekarang Kesirikan-kesirikan terdahulu ya Seperti apa yang kita contohkan tadi Mengambil perantara-perantara Dalam beribadah kepada Allah Ta'ala Itu kesirikan di zaman terdahulu Allah sebut dalam surah Az-Zumar Ayat ketiga Dalam surah Yunus ya Ayat ke-18 Dalam Surah-surah yang lainnya. 6. Nah, bahwasanya kesirikan di zaman sekarang itu terjadi, ya kesirikan yang terdahulu terjadi di zaman kita sekarang. Bahkan Nabi mengatakan kesirikan di zaman sekarang bisa jadi lebih parah daripada zaman terdahulu. Dari dua sisi, ya sisi yang pertama Barakalafikum bahwa uh, di zaman terdahulu dan ini berulang-ulang kita jelaskan mereka berbuat syirik pada masa lapang saja. Pada masa senang. Tapi di masa sempit, masa sulit mereka langsung merujuk kepada Allah, bermentauhidkan Allah. Ya. Seperti dalam surah Al-Ankabut ayat ke-65. Dalam surah Luqman juga demikian. Fa idza rakibu fil fulki da'u allaha mukhlishinal ladin falam manajjahum ilal bar idahum yushrikun. Ketika mereka Berlayar di lautan. Tiba-tiba ombak kencang. Angin kencang. ya Ombak yang dahsyat. Mereka takut tenggelam. Ini masa kesulitan. Maka tiba-tiba mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah itu. Doa itu hanya kepada Allah. Ketika Allah selamatkan mereka di darat. Mereka kembali berbuat syirik. Ini kesirikan orang terdahulu. Namun kesirikan kaum muslimun di zaman sekarang. Di masa... Senang, ya berbuat ciri di masa sempit, di masa sulit bertambah kesirikannya, ya seperti datang ke dukun-dukun, datang ke paranormal dan sebagainya ketika mengalami musibah, ya di masa senang dia ber dia meyakini dukun-dukun, paranormal di masa sulit bertambah kesirikannya, ya datang untuk meramalkan nasibnya, ya dan seterusnya. Sisi yang kedua. Kalau di zaman terdahulu mereka sebagiannya berbuat syirik kepada makhluk yang tidak berdosa seperti pohon, batu, ya sebagaimana disebut dalam hadis yang sahih, ya terkait dengan zatuanwat. Naam, tapi di zaman sekarang mereka berbuat syirik kepada orang-orang yang berdosa, kadang-kadang orang-orang yang tidak pernah salat, tidak pernah berjamaah ke masjid dikultuskan. Ya, dijadikan sebagai tokoh Wali-wali uh, Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal tidak pernah berjamaah di masjid. Ini musibah, ya. Sehingga Syekh menjelaskan, ya, uh, rahimahullah. Dan ini juga telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahullah, ya, di dalam kitabnya Kasuububhat dan yang lainnya dalam pembahasan tauhid dan syirik. Dan nah, bahwa kesilikan di zaman sekarang terkadang itu lebih berat, lebih dahsyat daripada Kesirikan di zaman terdahulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dua tinjauan itu tadi. Wallahu Taala Aalamu Bissawab. Nah, saya tadi dengarkan, ada? Sudah ada? Belum? Nah, sudah masuk? Belum? Nah, saya fikir tadi sudah masuk. Nah saya commence lanjutkan sedikit sambil menunggu azan. Waktu azan 6. Nah, pembahasan selanjutnya, ad-dhararusyirkil akbar. Madharatnya syirik besar. Yang pertama, apa madharatnya syirik akbar? Maka jawabannya kata beliau, yusabbibu al-khuluda finnar. Syirik besar itu menyebabkan kekal di dalam api neraka. Sebagaimana pada ayat yang telah kita sebutkan Inna hummayyushriku billahi faqad harramallahu alaihil al janna wa ma'awahu annar wa ma, wahun nar, wa ma min anshar sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah sungguh Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka orang-orang yang zalim juga Nabi SAW bersabda man mata yushriku billahi syai'an dakhala annar siapa yang mati dalam keadaan memperserikatkan Allah walaupun sedikit pun maka dia Masuk dalam neraka Hadis ini di dalam riwayat Imam Muslim Rahimahullah Sehingga ini bahayanya syirik besar Mengekalkan dalam api neraka Jika pelakunya meninggal dunia Dan belum sempat bertobat Berbeda dengan syirik kecil Maka syirik kecil ini Sebagaimana yang juga berulang-ulang kita jelaskan Dia lebih dahsyat dari dosa besar Namun tidak mengekalkan dalam api neraka Ya, Tetapi dia lebih dahsyat dari dosa besar Disebutkan oleh sebagian Para ulama kita seperti Syekh Saleh al-Syekh Hafidahullah Ta'ala Dalam menjelaskan kitab Tuhid Muhammad bin Abdullah Rahimahullah Beliau mengatakan bahwasannya syirik kecil Dia lebih berat dari dosa besar Dari sisi Pada hari kiamat kelak ya, Ketika Allah meletakkan Timbangan kebaikan Dan keburukan di Mizan Ya di daun timbangan itu ada dua anak daun timbangan yang satu diletakkan untuk amalan kebaikan dan yang satu diletakkan untuk amalan keburukan. Ya dia punya neraca untuk menimbang mana yang lebih berat nanti di hari kiamat dan mizan ini bisa berbicara. Ya Allah Taala menjadikannya memberikan lisan untuk dia berbicara. Nah maka ketika uh, amalan Dosa syirik ini diletakkan pada timbangan keburukan, maka itu sangat berbahaya sekali buat uh, pelakunya yang akan menjadikan amalan keburukannya itu lebih berat daripada amalan kebaikannya sehingga dia harus melalui proses neraka. Dan uh, syirik kecil ini tidak tidak bisa diberi syafaat, tidak mendapat syafaat. Ya. Artinya tidak tidak akan mungkin digugurkan untuk dihapus dan tidak diletakkan di atas timbangan keburukan berbeda dengan dosa-dosa besar kalau dosa besar masih memungkinkan mendapat syafaat sehingga dia dihapus dan tidak diletakkan di amalan uh, timbangan keburukannya adapun syirik kecil maka mesti dia akan diletakkan di atas timbangan keburukan di sini menunjukkan bahwa kalau bahwa bahayanya syirik walaupun syirik kecil bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Tundisah, Inna Allahalayyakufiruah Yusroka Bibhi, wayakufiru Madunadali kalimah yasyah. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lainnya. Kataan Yusroka itu an dan uh, uh, apa namanya masdar ta'wil, ya. an dan fi ilmu doreknya. Ya, kalau diartikan syirku. itu dalam bahasa Arab menunjukkan umum, universal umum. Ya. Memberi faida umum. Umum artinya semua jenis kesirikan. Apakah syirik besar, syirik kecil masuk dalam ayat ini, tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Namun bedanya dengan syirik besar, syirik besar mengekalkan dalam dalam api neraka, adapun syirik kecil tidak mengekalkan dari api neraka, tapi dia juga tidak diampuni dalam arti, tidak akan dihapus untuk diletakkan di atas mizan apa keburukan. Allah Ta'ala a'lamu besawab. Nah, demikian ikhwan fillah yang azakumullah. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita cukupkan insyaallah taala dengan kafarat majlis Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadallah ilaika, astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhir doa kita rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.